Ja, Stina har ju redan predikat det jag hade tänkt predika Så att jag tänkte att nu går vi och fikar Är det okej? Okay? Ja. Nej, men faktiskt hade jag börjat förbereda för att faktiskt prata utifrån det här ämnet om, om advent och ankomst och förväntan Och så kom jag på, men det var ju faktiskt först för Jag tror till och med förra gången jag predikade så pratade jag om just förväntan Och att ha en förväntan på Gud och, så, och så tänkte jag, ja, men jag kan ju väva in det här med, med eh, att Jesus rider in i Jerusalem Att, att liksom, eh, det här med att det kommer en andra advent Att vi har faktiskt en advent som inte bara handlar om att vänta på ett litet barn eh, Som ska födas in som världens föräldrar Utan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka eh, Och så börjar jag tänka att ja, men det är faktiskt, det här blir ju en predikan i sig i alla fall Men det är ju faktiskt inte så ofta jag hör predikningar om att Jesus ska komma tillbaka. Jag blev kristen för, kan det vara? Oj, så gammal är jag. 19 år sedan. Så nästa år har jag 20-årsjubileum. års jubileum. Och när jag var nykristen, då var det faktiskt faktiskt ganska vanligt ämne att predika om. Man pratade ofta om att Jesus kommer tillbaka det var, Jag var på undervisningsserier Alltså helger Där man hade undervisning utifrån uppenbarelseboken. Om tecknen som ska komma Inte liksom sådana här serier som ja, Jesus kommer tillbaka då och då Ingenting sånt utan <laughs> Mer bara att det här är tecknen som, som är Och så kunde man säga att ja, men en del av de här sakerna Är ju faktiskt uppfyllda De händer här och nu Vi lever mitt i, i Liksom det som Bibeln beskriver faktiskt. Men det finns också många saker som ska komma. Och jag måste säga att jag är lite grann som våran pastor ibland. Inte ja, mycket att leva upp till när jag säger sådär. Men, men när det gäller jul och julfirande och jultraditioner så har jag fått för mig att Rickard är inte så där jätteförtjust i de sakerna. Och då känner jag mig faktiskt trygg När, när Rickard predikade om det första gången Då blev jag så glad Jag tänkte, nu har jag hamnat i rätt församling <laughs> Nej då, nej inte så Men jag är inte superförtjust i alla jultraditioner som är och, och jag har väl en blandad känsla inför det Kanske med saker man upplevt när man var yngre och så där, med Allt som inte bara är mysigt med julen och så. Men jag börjar faktiskt mer och mer uppskatta det och sen så är det ju faktiskt så att jag tänker så här. Ja, men om jag får barn någon gång, då måste jag ju faktiskt. Få, få ge av den här traditionen som faktiskt är en lång tradition i Sverige. Så att jag känner som att om det blir så, vilket vi inte vet, jag vet inte. Jag har pratat någon gång tidigare att jag och Stina har gått i funderingar på att adoptera eventuellt. Är det någon som har hört det? Ja. Ehm. Och eh, jag tror till och med att jag predikade om adoption en gång. Jo, det har jag visst det. Ja. Det var väl då jag pratade om det kanske. Men, eh, och då kanske det är så att om vi då får barn, antingen i vanlig väg eller genom adoption, då kanske, då måste jag nog faktiskt så illa tvunget, gilla traditionerna. Faktiskt, för mitt barns skull, om inte annat och sen kommer jag in på en annan sak jag säga, och jag vill prata mer om adoption för vi har precis gått en föräldrautbildning jag och Stina, förra, för förra helgen bara. Så gick vi färdigt våran föräldrautbildning som är obligatorisk om man ska sätta igång processen med att bli utredd av kommunen för adoption och då tänker jag så ja men det har ju också med advent att göra. Det har ju också med ankomst att göra. så tänkte jag på Maria. Hon har nog verkligen ankomst att vänta. <laughs> och det börjar väl vara ganska nära, va? Eller? Ja. Det, det får vi se, helt enkelt. Men, och då, då är det lite grann så där. Har man börjat den här processen så blir... Man kanske lite rundar av magen ändå. Men det beror inte på att det är ett barn som är där. Men man, någonting händer när man sätter igång den här processen. Man blir lite... Jag ska inte säga att vi är gravida än. Men man blir lite havande, kanske. Eller i alla fall känslan. Jag kan tänka mig känslan av att, att faktiskt vänta barn. Även om jag inte upplevt den på det sättet så någon gång. Men eh, det blir lite av en förväntan, man går och tänker på det lite oftare, man börjar tänka men hur kommer det här barnet se ut? Är det en pojke eller en flicka? Är det, är det liksom, hur, vad kommer det liksom ha för personlighet och alla sådana saker? Så man kan, även om vi inte är hundra procent säkra på att vi kommer att adoptera, så sätter de här sakerna igång, den här föräldrarutbildningen var för övrigt jättebra och jag skulle nästan vilja säga att det är positivt att gå en sån här föräldrarutbildning även om man inte ska adoptera. Stina skulle jag kunna be få lite vatten. Um, så att det är lite de sakerna som vi går och tänker på. Jag Stina, och jag tänkte så här: nu har jag chansen. Nu får jag prata om mycket jag vill. Så att ni sitter ju ändå här och mm. lyssnar så att ja, kan ni, ja, ni kan ju resa upp och gå i och för sig. Men det är ni för artiga att göra tror jag. <laughs> um, jag tänkte att jag skulle prata lite grann utifrån ett ganska välkänt ämne. Det har inte så mycket med julen att göra, tror jag inte. Men det har med Jesus att göra. Det har med vad Jesus talade om och, och ganska centralt vad han pratade om. Har du med dig en bibel? Eller en iPhone eller iPad eller en sån här android eller vad det nu kan vara jag lyssnar väldigt mycket på jag brukar lyssna på predikningar ibland och från en, en pastor i New York som heter Brad Reed och han brukar alltid säga inleda med att säga så här, han, han pratar när han ska gå in i bibelordet så börjar han att ja men om ni har någon telefon eller någon iphone eller läsplatta eller någon sån här android brukar han skoja och så skojar han lite grann om androider hela tiden jag vet inte varför han men då blir det som en liksom följd Eller om ni för, för en delen skull har en riktig bibel med er så det är det ännu bättre <laughs> faktiskt. Eh, ni kan slå upp Matteus 7. Och är du en van bibelläsare så är det här ett jättevälkänt känt bibelställe. Och jag kommer inte, jag tror inte jag kommer att. Ja, nu ska jag inte. Säga så. Det kan vara någon ny, ny infallsvinkel, men, men det är ett ganska enkelt budskap jag kommer att tala om idag. Och jag tror att det berör oss alla. Jag är helt övertygad om att det berör oss alla på något sätt. Mer eller mindre, eh, det jag kommer att fokusera på. Mattias 7 och 7. Bed och ni ska få sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Jesus, jag tackar dig för att ditt ord är sant, här, Ditt ord är levande. Tackar dig för att du har gett oss Bibeln som faktiskt... Inte bara är en bok bland böcker här. Utan det är böckernas bok här. Det är, det är ett levande ord här. Och när, när du låter din helige. din heliga ande få verka i ordet. Så, så blir det levande. Så blir det skarpare än ett tvegat värde. Det får skilja mellan själ och ande här. Det får skilja mellan märg och ben som det står i brevbrevet. Och jag tackar dig Jesus. För att du vill låta ditt ord bli levande för oss idag. Jag tackar dig för att du vill skära bort kanterna i det jag säger. Och, och ojämnheterna i det jag säger. Och, och att vi var och en får gå härifrån med, med, att, med känslan och upplevelsen av att vi faktiskt har fått någonting från ditt ord idag, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du, du vill att vi ska be, Herre. Du vill att vi ska tala med dig. Du vill att vi ska umgås med dig, Herre. Men... men jag tackar dig också för att det finns olika punkter och olika nivåer i vad du, hur vi ber och när vi ber och vad vi ber för här. Prisa dig Jesus. Jag bara lägger den här stunden i dina händer. Jag ber om din besignelse över var och en som är här idag. Herre. Tack för att du vill lyfta upp oss här. Du vill besigna oss. Du vill uppmuntra oss idag. Herre. Tack för dig Jesus. Halleluja. Amen. Eh. Hur många har läst det här bibelordet någon gång förut? Jag tror nästan alla faktiskt. Ja. Hur många har hört predikningar om det här bibelordet någon gång? Ja, det var majoriteten också. <laughs> Men jag tror tycker ändå det är ett ämne som är värt att lyfta upp. Jag är ingen... Jag är ingen expertbedjare, jag är ingen superbedjare och därför så behöver jag läsa ännu mer om det i Guds ord för att jag tror att jag behöver be mer och jag behöver umgås mer med Gud Jag tänker bara lyfta upp några punkter i, i det här som jag, ja, som har uppmuntrat mig i alla fall Sen får vi hoppas att det uppmuntrar er också B och ni ska få Jag kommer hålla med uppe, uppehålla mig vid Be och ni ska få Sök och ni ska finna Bulta så ska dörren öppnas jag kommer, De andra delen i bibelsammanhanget, eller bibelsammanhanget Kommer jag inte gå in så mycket på Jesus lovar Vad ni än ber om i mitt namn Ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något i mitt namn Ska jag göra det Johannes 14 och 13 Jesus lovar Han säger han säger, han säger att be och ni ska få. Han säger inte be och så får ni hoppas på att ni kanske någonting händer. Han säger be och ni ska få. Eh, Var ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad. Han lägger till det, liksom, det här min far blir förhärligar när han får möjlighet att svara på era bönor. När, han, när ni ger honom utrymme att svara på, mina böner, eller på era böner. Vi har ett, alltså ett löfte, nu läser jag till. Vi har alltså ett löfte om att om vi ber kan vi förvänta oss att Gud inte bara kan svara, kan svara på våra böner. Han vill svara på våra böner och han har lovat att svara på våra böner. Så när vi går in i bön så behöver vi alltså gå in i bön med förväntan på att gud inte bara kan utan han också vill svara på bön. Är det någon som har bett en sån här, i ett möte eller hemma, en sån här bön? Liksom, någon säger så här, nu ska vi be för det här, det här är jätteviktigt. Om man tycker, ja, men det är jätteviktigt. så. så. Ah, Jesus, så, så, så. Ja, mm, Jesus. Ja. Det är så, inte så jättemycket förväntan i en sån bön. Eller? Ja, Jesus. Så, så, så. Ja. Jag, jag, jag, är, jag är ju in, innympad i pingstammanhanget. <går> Och i pinsammanhang, om ni, jag vet inte om alla känner till, men det kan vara lite sådär. Liksom, I alla fall där jag kommer ifrån så är det, lite, det är väldigt mycket liksom Jesus, Jesus, Jesus. Och det är bra. Det är inte så att det är något fel jag säger nu. Men, eller det är inte något fel, men, men det är bra att, att liksom säga hans namn. Men en engagerad bön, en bön med förväntan, talar ju med Gud. Och har en förväntan på att Gud, du ser den här situationen. Du ser att det här behöver, det behöver hända någonting i den här människans liv. Den här människan behöver få möta dig. För han eller hon brottas med de här sakerna och du behöver möta den här personen. Då märker du att när du börjar be så händer någonting. Du blir engagerad. Du börjar, du börjar liksom... Gud, nu måste det hända någonting här. Det är inte bara en... Oh, Jesus, Jesus... Och jag menar inte att skoja om det heller. Alltså, det är inte så att vara respektlös på något sätt. Utan det är bara att jag tror att om vi ska be så vill Gud att vi ska vara engagerade. Han vill ha med våra hjärtan i när vi ber. Han vill inte bara att vi talar ut orden eller rabblar långa böner. Han säger till och med att var inte som hedningarna, säger han. Som rabblar långa böner för de många orden skull. Det handlar inte om längden på bönen. Det handlar om vart är ditt hjärta i bönen. Så det är alltså inte Och det är inte alltid listan vi har inför Gud Som är avgörande Alltså listan Förstår ni vad jag menar när jag säger listan Är det någon som har en pappersbit Löst papper Ja Ni förstår bilden om jag låtsas ha papper ändå Ja men tack så jättemycket Kar. Åh oh, Gud, nu ska vi se. Kvällsbönen. Jag ska gå lägga mig extra tidigt idag. För nu ska jag be här. Jo, jag har det där. Och så har det där. Och så har det där. Och så har det där. Och så har det där. Och så vill jag ha en ny bil också. Och så vill jag ha det där. Och så har det där. Och så har det där. Och så. Ja just det Gud. Det skulle vara jättebra om du kunde. För, göra någon förflyttning på min kollega här. För han är så jobbig. Förstår ni listan. Och ibland kan vi komma med Gud, med, till Gud med vår lista Jag har sett en jätterolig sketch med Som handlar om bön Där det är en kille som kommer Och så sätter han sig ner på stolen så här Och så lite avslappnat vänder sig tillbaka Och så säger ja Gud nu är jag här Och så jag tänkte att jag skulle be lite grann Det var ju ett tag sedan, men jag har samlat ihop lite grann Så jag skriver ner på en lista här och så, så börjar han liksom, så tar han den ena ytliga saken Efter den andra som han vill att Gud ska gripa in i Och sen till slut så tänker han Nej men det här var för långt så här, du, kan ju, du kan ju läsa själv <laughs> ähm. Och ibland har vi listor Och det är inte fel med listor För vi behöver hålla koll på Vad är det vi behöver be för Men, men, men ibland så behöver Gud, vill Gud Att det ska vara någonting mer eh, Jakob går till och med så långt Jakobs brev så går han till och med så långt Och säger att Ni ber Ni, ber, ni har ingenting därför att ni inte ber Säger han eh, Så alltså han säger Ni måste be för att få någonting Gud, ger, alltså, Gud vill svara på våra böner Men då måste vi också be och ni har ingenting för att ni inte ber så så Och Så sen lägger jag till och säger han så här: Och ni ber, men ni ber illa. Wow. Kan man be illa till och med? Alltså? Be dåligt. Vad hemskt. Vad jobbigt. Men han säger: ni, har, ni ber illa för ni ber bara för era egna. för att liksom Vad stod det nu? Nu ska vi slå upp det. Ni ber, nu därför, ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar står det till och med. Så Gud tittar även på motiven till hur vi ber och vad vi ber för och när vi ber för saker. Och jag tror vi behöver vaka över de sakerna. Annars är det så lätt att man blir en ytlig kristen. Att man får ett ytligt böneliv som bara handlar om att ja, det är de här sakerna som jag behöver. Gud, fyller mina behov. Fyll mina behov. Fyll mina behov. Och det bönelivet ger inte... Alltså i längden så ger det inte... En djupare relation med Gud Utan det kan till och med göra att jag får en distans till Gud Åh, oh, tungt Jag kände att det här blev jobbigt Nu ska vi se, nu har jag hoppat över en massa saker så Nu måste jag komma i fatt här ja, Jag har skrivit någonstans i texten Gud är inte jultomte Han är ingen kaffautomat eller godisautomat Förstår ni vad jag menar då? Men vi kan, när vi kopplar ihop med Gud, med Guds ande, den heliga ande. När du, blev, när du tog emot Jesus som din herre och frälsare, då kunde du också, fick du också möjligheten att ta emot den heliga ande. Och Jesus säger i Johannes 16, så säger jag, men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra in er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. När vi kan koppla ihop med den heliga ande. Då blir vår bön. Då blir den här B och ni ska få mycket roligare. Därför att då får vi koppla ihop med vad som ligger på Guds hjärta också. Sök och ni ska finna. Jag pratar om listan. Jag pratar om Alltså situationsböner. Vi ber gärna för situationer som vi vill se och vi upplever eller lever i, eller andra lever i. Och det är jättebra och det ska vi fortsätta göra. Men i bön handlar inte, som jag varit inne lite grann på, det handlar inte bara om att be om rätt saker. Eller be för rätt situationer som uppstår i livet. Eller att få våra behov Det eh, Handlar inte bara om, om vår lista till Gud. Eh, Gud vill umgås med dig. Och så tolkar jag in sök så ska du finna. Man kan läsa in man, massa saker i B om ni ska få sök och ni ska finna. Men, men när jag förberedde det här så blev det som men sök om ni ska finna. Alltså sök Gud. Sök Guds ansikte. Eh, jag tror att för mig i alla fall... Nu går jag bara till mig själv. och Det är därför jag predikar det. därför att jag behöver höra det. Men nej. Allt för ofta i våra böneliv. Generellt. Nu generaliserar jag jättegrovt. Så är det väldigt ofta. Ja, vi ber för olika saker. Och sen så. Ja nu har det gått fem minuter. Eller nu, nu måste jag gå och göra det här. Och så säger vi amen. Och det är inget fel med det. För att Gud säger eller Paulus säger till och med. Be ständigt Be hela tiden. säger han. Men men. Jag tror att Gud vill också umgås med oss Han vill inte att vi ska ha en agenda Varje gång vi kommer till honom Att liksom, Vi behöver inte alltid ha agendan med oss Han är intresserad av att du söker honom Inte för de saker han kan göra dig för dig utan För att han vill bara umgås med dig Han är intresserad av ditt, ditt och mitt hjärta och han är intresserad av att vi ska öppna vårt innersta väsen för honom. Och ibland kan det vara så här att man börjar och ber för en specifik situation. Jag, alltså, om jag ska gå till mitt jobb så skulle jag ha hur mycket bönämnen som helst hela tiden jag skulle behöva be för. Och så kommer man till Gud och börjar be för saker. Och så när det övergår till ett annan, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vill inte använda ordet nivå för det låter så new age för mig alltså, Men någonting händer när det kopplar ifrån att man ber för en situation Och sen blir det bara, nej men Gud jag vill bara, jag vill bara vara här med dig Jag vill bara umgås med dig, kan vi inte bara sitta ner här en stund eh, När man liksom märker att Gud liksom, mm, okej okay, fortsätt, fortsätt, fortsätt Och sen, ja men okej okay, kan vi inte bara lovsjunga tillsammans en stund Har ni varit med om den situationen? Jag har varit med om det i många möten i kyrkan Där man märker att nu händer det någonting Nu gick det ifrån att vi sjöng lovsång Till att vi tillbad Och likadant kan det behöva inte vara Att det händer här i kyrkan Att oh, det var så härligt möte idag Och så går vi hem och så allting som vanligt Vi kan ha den där stunden med Gud hemma I vår vardag, i vår... Vår kammare som Jesus säger Att vi ska gå in i vår kammare Och när det blir liksom vi går in Och nu ska jag be för den här personen jag, jag tänker, jag tittar på dig hela tiden Monica För jag tänker på det där bönämnet som du hade förra veckan Så man bara blir, Gud du måste göra någonting Gud du ska, måste bara förändra den här situationen Och sen övergår det till någonting annat Till bara Gud, du är Gud Du är kung, du är herre När man bara får prisa honom för den han är Och det kan kräva en del faktiskt Det är inte bara att koppla på det här För ibland så är det så här, vi lever i världen Och världen påverkar oss ständigt Och våra hjärtan påverkas ständigt av den här världen Vare sig vild, eller inte och det, du kan säga så här, nej jag är inte påverkad av världen Då säger jag så här, jag tror att du ljuger För jag är helt övertygad om att vi alla påverkas av den här världen På något sätt eh. Gud behöver kanske mjuka upp våra hjärtan på nytt. Vi måste låta gud få knåda lite igen på, på hjärtat och, och få, få liksom bort hårdheten i våra hjärtan ibland. Och när vi kommer till den här situationen, den här punkten, så är vi liksom, Det går inte längre att vara neutral över någonting. Utan det blir bara: Jag älskar dig, Gud! Och inte bara så här. Och jag lyfter mina händer och det är bra Och jag älskar Gud Utan det blir bara Du kan inte vara stilla nästan Du kan kanske sitta stilla Men det är någonting händer på insidan Där det inte blir den här neutrala bönen Där vi bara ber för en specifik situation Eller vi ber så här som vi borde be för att be. Så här ber man i kyrkan Eller vi ber så här Utan det blir någonting Där det bara flödar Och det är inte du märker att det här det skjuter på någon annanstans Och Jesus beskriver det som att att strömmar av liv som flödar fram beskrivande och Gud får utrymme att börja påverka våra hjärtan på allvar jag tänkte jag ska läsa psalm 139 om ni vill får ni gärna följa med. jag kommer läsa den första fem versen och sen vers 23 och 24 Herre du utransakar mig och känner mig om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Inte, or, inte innan ett ord är på min tunga, vet du här allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och så avslutar salmisten med: Utransaka mig. Egentligen det han inleder med. utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag, är på en, om jag är på en olycksväg. Jag tror 1917 säger stad på en olycksväg tror jag står 1917. Och led mig på den eviga vägen. Det här kan vara en sak eh, som gör att som håller tillbaka oss i vårt böneliv. I mitt början nu, nu tar jag till mig, mig själv. Och då finns det två diken. Alltså det jag kommer till nu det egentligen handlar om att synda bekännelse. Att vi behöver bekänna våra synder inför Gud. Och jag tror det finns två diken när det gäller syndad Det ena diket är personen som går omkring och har synd i sitt liv- men bryr sig aldrig om att vilja förändra det. Jag, jag vet om de här sakerna, men Gud han förlåter mig, så det är lugnt, det är ingen fara. Gud, det, det är ingen fara, men Gud har redan förlåtit mig. Han har ju dött för mig på korset. Att man tar saker och ting för givet. Och kanske blir lite förvånad när man ber och upptäcker att det händer ingenting. Det är ett tyst. Inga bönesvar, ingen glädje, ingen frid. Och då beskriver Jesaja det här det här, är, det här är ett tungt bibelord Vi ska inte gå in för djupt i det För då blir vi kvar här till imorgon tror jag. Men, men Jesaja beskriver det i första kapitlet Vers 15-18 till När ni räcker ut era händer Döljer jag mina ögon för er Även om ni ber mycket Kommer jag inte att lyssna Era händer är fulla av blod Tvätta er och gör er rena Ta bort era onda gärningar från mina ögon Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det i rätta. Tillrätta visa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd enkan i hennes sak. Och så kommer det fantastiska. Nu kommer det, det, det, det positiva i det här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om än de är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Åh. Oh. Det är tur att Gud är varmhärtig, faktiskt. Men ibland kan det faktiskt vara sådana saker som håller oss tillbaka. Men det här är det ena diket där man tycker att nej men jag behöver inte. Det här är ingen fara. Gud har förlått mig och han förlåter mig. Det är ingen fara. Jag kan fortsätta som jag gjort tidigare. I det andra diket som jag tror är... Nästan vanligare i alla fall i vår, vår kultur, i vårt lutherska halvarv om man får uttrycka sig så. Eller ja, jag vet inte. Men något som jag tror är ändå är vanligt, i alla fall någonting jag har kämpat väldigt mycket med, så är det personen som går omkring och är rädd för att han hela tiden har någon synd i sitt liv som inte är bekänd. Hela tiden går omkring och tänker att, åh, oh, tänk om Gud, jag måste, det kan ju Gud, Gud, tänk om det är någonting jag har missat att be om förlåtelse för. Och personen kan inte slappna av Har ingen fri i det här Kan inte vila inför Gud Och går omkring med fördömelse hela tiden Och det är inte så Gud har tänkt Gud tar allvarligt på vår synd Han tar allvarligt på Att vi faktiskt behöver bekänna vår synd inför honom Men han har dött för oss Han har gett sitt liv för oss Och då står det i romerbrevet att Så finns nu ingen fördömelse För den som är i Kristus Ty Livets andes lag Har i Kristus Jesus gjort mig fri Från syndens och dödens lag Förstår ni Ytterligheterna på något sätt Vi bör ta synd på allvar Och det är viktigt när vi ska gå in i bön Och be till Gud Att det faktiskt finns saker i våra liv Som behöver justeras Som behöver renas ibland Och som behöver tas bort ur våra liv men det finns ingen, samtidigt är det så att när vi har gjort det så finns det ingen fördömelse. Är vi i Kristus Jesus så finns ingen fördömelse. Till, till det säger livets andeslag. <laughs> och den har gjort oss fri från syndens och dödens lag. Men det här gör också våra hjärtan mjuka för att vi tar inte Guds nåd på liksom för givet på något sätt. Utan vi, vi vet att Gud, det finns massor med saker i mitt liv och jag Ibland så kommer det upp saker som vi tar, behöver ta upp, men, men Gud, tack för att du har förlåtit mig. Tack för att det inte finns någon fördömelse. Jag skriver ett så här om jag får. Jag läser innan till igen. Jag tror att Gud vill göra våra hjärtan mjuka så att han får möjligheten att forma oss. Det kan vara de här stunderna inför Gud i bön som förändrar inte bara din nuvarande situation, men även formar din framtid. Och så nämnde jag tidigare alltså Den här sortens bön När man går ifrån situations- och behovslistan När man går in i bön och bara vill umgås med honom Då övergår det lätt till lovsång Till tillbeden Att man bara får vara Alltså där man tänkte ja, men Jag ska be fem minuter innan jag ska göra det här Och så blir det bara Nej, jag bara får stanna kvar i den här atmosfären För att när vi ber så vill ju Gud, är ju Gud där och möter oss Och då blir det gott att vara där Då vill man inte gå därifrån Då vill man bara stanna det är för att Tänk om jag missar någonting Och det händer någonting på insidan Så fem minuter kan lätt bli Tio minuter, femton minuter Eller tretton minuter eller ännu längre Beroende på, beroende på situationen Så att säga Vi ska gå mot avslutningen Den började 20 i ungefär Fem över halv någonting tror jag Vi ska gå mot avslutningen Och för den som bultar ska dörren öppnas Och det här tänker jag inte uppehålla mig så jättevid Mycket vid men om vi inte får svar på en gång, eller om det dröjer, om det inte händer någonting, vad gör jag då? Ja, då gäller det faktiskt att vara uthållig. Att inte ge upp, när det inte ser ut att finnas någon lösning. Och Bibeln är fylld av situationer. Vi tror ju alltid, att ibland får vi, jag i alla fall för mig när jag läser Bibeln, att det saker händer bara så här hela tiden. Så pang, pang, pang, pang. Och så var det när Jesus gick omkring på jorden. Så var det liksom, ja men här har vi ett gäng sjuka Och så bad för dem, eller han händerna på dem Och så, ja här har vi någon som behöver förlåtelse Och så, alltså det hela tiden Så så då får man lätt intrycket Då läser man Markus Evangelium Då tror man att allting bara pang pang pang pang, pang" Hela tiden så Men det är ju för att den är skriven så Men Bibeln när den beskriver bönesvar Så dröjer det oftast väldigt länge innan en person får bönesvar Eller oftast, men ibland of Hyfsat ofta i alla fall Alltså Abraham, han fick ett löfte från Gud Tror ni att han bara gick och tänkte sig Om det här löftet blir uppfyllt Han börjar väl be över den här sak, situationen Han börjar be Gud Gud har ju sagt att vi ska få barn, jag och Sara Och nu, nu vill vi ha det Gud, när ska vi få det? Och han längtade och väntade och väntade Men han var kraftigt överårig När han fick sitt barn När han fick sitt bönesvar till slut Josef Fick en dröm ifrån Gud När han var ung oh, Missade någonting? <laughs> ja men det får man väl ändå säga Han var väl i alla fall närmare hundra Eller något sånt här så att, um, um, Josef han fick en dröm ifrån Gud När han var liten pojke egentligen Och då blev det bara sämre Egentligen <laughs> Men han, han höll fast vid det Gud hade sagt till honom Han höll fast vid det löfte Gud hade gett honom han, Jag är helt övertygad om att det handlar inte bara om Att han stod fast Utan han bad till Gud att Gud, när ska du låta det här som du har lovat ske När ska du låta det här Som du har sagt Komma i uppfyllelse Och det dröjde också x antal år Men sen fick han också se det Och Gud gav honom Förvör i de mest otroliga platserna. Daniel, han fick en, ett ord från Gud att han skulle be. Och han bad i tre veckor utan att någonting hände. Och han var inte så här att han bad liksom morgonen och kvällen så alltså fem minuter där och fem. Minuter. Jag tror han bad konstant i den här situationen och bad och bad och bad. Och Han såg ingenting. Tänk om man hade gett upp när efter två veckor. Och tänkte, nej, men det här funkar inte. Jag, jag, jag får i det här. Jag går på McDonalds istället. Det här får vara så alltså, jag, jag ger upp nu. Eh. Alltså han fortsatte och bad och bad och bad och sen kom ängen och sa, jo, tack för att du höll ut ungefär. Det står väl inte i Orda grann men ungefär så. Och det står också i Nya Testamentet, nämner flera gånger, var uthåll jag i bönen. Eh. Det står, jag vet inte hur många ställen Men när det är i alla fall fler än två Är jag helt övertygad Var uthålliga bönen, fortsätt att be Ge inte upp nu, står, nu är det mina ord här Men ge inte upp Fortsätt tala gott Fortsätt tala ut det Gud talar Om du vet att du ber om något som Något Gud vill förändra Så fortsätt att be även när det känns motigt Ge inte upp Alltså när jag ser på Anna så tänker jag Alltså det är en kvinna som inte gav upp och hon ger inte upp. Och hon har fått det. Hon har bett om. Eller hur Anna? Amen. Eh. Tänk om hon hade gett upp och slutat be. Ja, det kanske hade hänt ändå för att Gud är god. Men, men hon visste att hon, jag kan inte ge upp det här. Jag kan inte släppa det här. Utan jag fortsätter att be. Och hon fick sitt bönesvar. Tre gånger. <laughs> Jag ska försöka avrunda det här nu. 30 minuter. Ja, jag har ju satt. Sammanfattning då. Be om ni ska få. Alltså, eh, Gud vill att vi ska be. Han vill att vi ska tala med honom om våra behov, våra situationer eller andra människors situationer. Han vill att vi ska be om de saker som ligger på hans hjärta. Men han vill också att vi ska söka För att finna honom Att vi ska upptäcka mer av honom Upptäcka mer av hans närvaro i våra liv Och få, få liksom inte bara hamna Att gå förbi, gå vidare från den här situationslistan Till, till att bara vara med honom eh, Therese kan inte du bara sätta det och spela Så av, går vi mot avrundning, avslutning eh, Faktum är att han har lovat att göra det och när vi lägger vår, ibland behöver vi lägga vår lista med bönämnen åt sidan och bara söka honom och komma in i hans närhet och när bönesvaret dröjer och du vet att det är någonting som Gud är angelägen om ge inte upp, förvänta dig att Gud vill svara på din bön och han är intresserad av ditt liv till och med detaljerna i ditt liv om Gud har räknat påståendena på ditt huvud så är han väl intresserad av lite mer än det tror jag, jag tror han är mycket mer intresserad av ditt liv, detaljerna i ditt liv i övrigt. Men det, Jesus säger ju det av en andlig. Jag vet inte varför men han säger till och med årstråna på ditt huvud Så varför ska han inte vara intresserad av andra detaljer? I ditt liv? Upptäcka att bön inte bara är en börda som ibland kan upplevas om man, om man lever i torka. Utan Gud, du vill att vi ska upptäcka att bön är någon, handlar om att umgås med dig och ha en relation med dig, Gud. Jesus, jag tackar dig för att du ger oss kraft att inte ge upp. Du ger oss kraft att stå kvar här. Du ger oss kraft att stå fasta du har lovat här att stå fasta, även om vi inte ser svaret ens i närheten här, så, så vill du ge oss kraft att se längre det än det här Du vill ge oss kraft att lyfta våra, våra blick här, som, som du sa till Abraham: att gå ut ur tältet här, att gå ut ur tältet och blicka upp mot himlen och se att, att så tar liksom stjärnorna, så tar det som din blir, att din avkomma bil, att vi kan se att du har större perspektiv än oss här. Du har ett annat perspektiv än oss här. Hjälp oss att kliva upp ifrån eh, våran begränsade värld eller våran begränsade eh, föreställningar här. Låt oss bara få se vad du har i åtanke för.